Aixamos a música e eh, temos outro lado do fio telefónico un, unha persoa que nos vai a falar dun queixo especial que coñecino ah. en, en, en... Ahora, cando viches a Galicia. A Galicia, coñecino nunha exposición que había ali en Ferrería de Pantón. Xosé ah, eh, eh, Luís Pompar que ten un queixo especial. Vamos a falar. Xosé Luís, ah, moi boa tarde. Pues... Hola, que tal? Buenas tardes. Boa tarde, benvido. Muitísimas gracias por atendernos. Eh, gracias. eh moitas felicitacións por ese queixo que ten un nombre especial, No Monte Ceo. Sí, Monte Ceo, exactamente. Que é un queixo de cabra xeixo de cabra, de leite cruda de cabras que están en libertade no monte. En libertade no monte. E, sí, e, que... Como é ese nome, nome que ti lle puxexe en Monteseo é por culpa de que está nun lugar determinado que se chama así ou é porque non sei, é unha... porque É un monte tan, tan, tan bonito que só non se podía chamar é sí, Monteseo. O monte, o monte está ala arriba, está Ah, está alto, está preto do pues, feo Entón, pois monte feo De verdad Bueno, pero eh, Eu pensei que o mellor era unha leira Que tiñaste, que xa chamaban así Non, non, non, non É un nombre completamente inventado por min E o monte E sí, se monte que se chame Monterreo, non existe. Claro, mm -hmm. claro, claro, claro. Non existe, é un nombre inventado por mí. Moi ah, ben, moi ben. Pois, pues, felicitacións, moitos parabéns. Por certo, Gracias, sí. esa, esa esa leite, eh, dix tú, de de cabra, eh, completamente... Eh, incontaminada pois eh, é a que fai que teñas ese, este, ese queixo que eh, os nosos escoitantes ou os amigos que, que, que estén escoitando precisamente esta pequena conversa que vamos a ter contigo eh, poden atopalo en algún sitio ou poden poñerse contacto contigo en algunha páxina ou en algún sitio que, que tiñas ti accesible para poder eh, mercalo Sí, sí, mira, nós temos un... Bueno, hai unha páxina donde o poden comprar pero bueno, hai varias páxinas donde poden comprar, pero non son miñas son de xente que mo compra a min mm. e eh, que dispoiso o revende ¿no? xente de da zona de Luintra eh, uh -huh. que teñen produtos gourmet nas suas tiendas e entón, bueno, pois, aí eh, está anunciado o meu queixo. Realmente comprar o directo Poden nos hacer chamándome por teléfono, ¿no? chamándome por teléfono, llego uh achego -huh. eu a, a onde a donde sea cualquier punto de España, eh, mándase mándase, eso non hai ningún problema. Envíalo. Bueno, ten, ten sí. que pedirse con unha cantidad máis ou menor determinada, porque se non sí, hai que pagar sí, os bueno, portes tamén, ¿no? A ver, hai eh, eh, que vai depender de diso, se si, por exemplo piden, eu sei, unha caixiña que son seis pezas, estamos sí. falando de tres kilos un trance entre varios amigos se piden a, Pues ese, ese, ese coste de envío é por a miña parte. Ah, eh, si, bueno, pas... se piden unha sola peza, bueno, pues... Claro, que, que pagar eh, o porte. Tenho que, lógico, que lógico, o porte, exacto. Claro. Bueno, é interesante que se poñan de acordo ou alguén e mercar esa caixinha que distí e ao mellor pues, son capaces de, de, de aceptar. Bueno, por cierto xa que dixen que poden chamar por teléfono, podemos facilitar o teléfono, non? Sí, si se son tan amables, por favor, sí, o teléfono pero... está para que a xente poida dispor dil. Pois veña, ese teléfono, queridos escoitantes, 665-633-312. Está ben, sí, perfectamente Está ben, bueno, José Luis Fonbar Que, que por certo, como dixe a ti Está nunha zona eh, Especial eh, Luintra, sí. non? Que está cerca sí, É unha zona privilexada Estamos ao lado do parador de, Do croxe ao parador de Santo Estevo Que no seu oh. momento foi un convento Moi, moi, moi famoso da, Daquelas, verdad? Sí. Eh, está nunha aldea que perteneceu Ao convento de Santo Estevo Aldea Chamasri, Corte Cadela Corte cadela. Caray, corte cadela que sí. que no me tan curioso, eh? Sí, yo eh, eh, no me curioso porque Bueno, tamén ten a súa historia, sí, pero bueno, xa sería meternos un máis. Sí, porque, porque pues claro, claro, porque corte, corte, cadela, o, o, o Corde na casa en, en, en Galicia é un can. can, can e o Corde pros cans non había. Aquela, os cans no, antes. sí, no, pero eh, o conto benxe diste, mira, os monxes chegaban ao mosteiro de Santo Estevo sí. dispois de pastorear as cabras e as ovellas mm -hmm. no, en Corde Cadela, guardaban as nas cortes que había ali mi se pobo eh eran acompañados por unha caba por unha vaca por unha cadela hasta o mosteiro cando ah, chegaban ao mosteiro dicíanlle de cuadra perra ah. Eh, cara, de ahí corte cadela cara, cara, cara. Sí, sí yo, <risa> <muy buenas. risa> muy bien, muy bien. Cuánto aprendiu cara, De verdade que mm, o, o que importa É coñecer cousas antigas Exactamente E sí, sí, sí. se queixo sabes por o que é bom? Por que? Porque tan el frades, son, eh? Está bendito. Está bendito. bendito. Pasó como viño da Ribera Sacra. Sí, sí. sí. sí, sí. Bueno. un queixo bendito. Ben. Exactamente. Dice que que que elabora elabora sin contaminar que, que leite cruda. Sí, sí, non se as cabras tan en libertade, comen brezo, comen silvas, comen algo de pasto, sí, sí. en fin, o que las queden, no, andan en libertad, anoite recóllense, ordeñase, a mañá siguiente, antes de volver a sabotar o monte, eh, faís o mismo, volves a ordeñar, en ese momento xa se elabora o queixo. Uh -huh. Entonces, a leite é unha leite fresca, non, non é unha leite refrigerada días e días, sí. é unha leite fresca, e eh, como es de una calidad altísima, non necesita ningún tipo de pasteurización, Ajá. entonces é leite cruda, eh, bueno, leite cruda é nada, esperar os 25, 30 días reglamentarios para poderlo vender, que no esperamos máis, non, non sacamos o semimaduro, sacámoslo con un mínimo de 40 días de maduración, sí. e dispostemos un maduro que tenga un mínimo de 90 días de maduración. Ahjá ou se que hai dúas clases duas clases de queixo sí, non? Sí, sí. a clase a, a que diste uh -huh. e non tens ning ningún eh, des que como fantamén en, en manchego que ten algo que, ver, que, que ten reserva digamos unha una... maduro o maduro ten os 90 non no porque non chega porque sabes que pasa que temos a fortuna de vender todo o que producimos Ajá. entonces eh pois pues ningún chega a ter unha larga maduración, por iso claro. porque non vendémolo antes, entonces non si sí, sí. tamén a produción non é moi grande, moi grande, mentres ¿me claro. sí, bueno, que claro. No, si, pero que eu referíame que se co miño se tiñes un almacén para poder eh, co, co, facer reserva, digamos, pero que non, non tampoco vos pues, vai falta, tampoco vos vai falta porque porque tendes demanda suficiente e a produción eh pues, cobre toda esa demanda, non? Claro, claro. Pois agradecete moitísimo a túa conversa oh, Escoita, algunha cousa máis que, que os nosos escritantes poden saber Esa páxinas que decías ti que que teñen os que te compran e que, que despois o publican Algúna delas podemos xas dicir? É que unha de memoria non xasei, eu sei que, por exemplo, Luintra Gourmet, si entras en Luintra Gourmet, vale, teñelo. Vale, vale. Luintra vale. Gourmet. Luintra Gourmet. Home, é por por darlle máis facilidades so aos nosos sí, sí, sí. escoitantes. Por eh, porque... Luintra Gourmet entran. Ou tamén na Casa da Pataca, casa casadapataca.com en Orense tamén as ten. Mm. Luintra Gourmet de Casa da Pataca. E eh, volvemos a repetir o teléfono. 6 6, 5, 6 3, 3, 312, que Luis o atenderá uh, moi amablemente. Personalmente, sí. Muy ben. Pois bueno. eh, que teñen moito éxito, que saiba que nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos, por sí, lo tanto, dese éxito xa casi o garantizado. Pois agradezco moi a Deña, vale. Luis, vale. moito a chamada. Xuxa e Luís, moitas gracias por atendernos, eh, hasta outro momento. Vamos para ser Luís, gracias. Como hasta logo. Hasta Chao. Chao. Pois buscamos a, a peza de música que remata esta conversa con José Luis muy bien, estupendo vamos